Gipuzkoako bidea hartzen dugu goizuntan Zubietako ondakinen erraustegiaren proiektua aipatzeko eta horren kontraden guraso salkarteko Joseba Belaustegi gurekin zaitugu. Egunon? Egunon. Hala, bokatu zirela ere uh, jakin behar da. Eta intzineko piskatestu inguruak okatzeko. Eintzineko kargu kargualdian Gipuzkoan EH bildu zen nagusi eta ondotik hautezkundeak galdu eta EJotak duela diputazioa berreskuratu. Onda tratamenduan eragin zuzena hor da, EH Bilduk bultzatu atezateko berezketa eta bilketari, lekukua hartu dio, ea diotak bultzatu erraustegiaren proiektuak zubietan gura xos elkartea keskatzen da, zubietan egitikoa den erraustegiak osasunean eta bereziki aurrengan, izanen duen ondorioen gatik. Erraustegiaren ere ikitzeko dosiega, da Joseba Belaustegi, mementoko gelditua beinan zertan da? Ba, beno, eh, momentu hontan e, guk eainbat eh, elegite jarri ditugu auzitegietan eta epaitegietan. Bai, e, proiektuaren eh, esleipena edo lizitazioaren aurka, baita ere ingurumen baimenaren aurka. Eta momentu hontan guk eskatu eguna da eh, behin-behingoz e, gelditzea epaia irmoa gonarte, eh, neurri, neurri bezala edo badazpadaeko neurri bezala. Eta jada e, hau eskatu genun uztailia bukaeran, eta beindi kan epaitegiek ez dute erantzun e, behin- beineko eskaera hau. Badirudi, dirudi orain lehenengo epaia izango dugula e, autoa, e, behin beineko eskaera hori erantzunez, urtariare bukaerako espero dugu. Beja nahi du, hala ere urtagilaren uh, bukaeraz uh, goitattu behar da einen da proiektua? proiektua eh bueno eh Foru alundiko, e, diputatu, bueno, aldu nagusiak eta ingurmen diputatuek eh horreko bat egin zuten Abenduan 27an eh publizitate handiarekin esanez, eh proiektua esleituta edo adjudikatuta bazegoela, baina gurasosek eh e, aurkitu zuen etzala egia, horiendikan e, esleitu edo adjudikatu gabe dago. Horregatikan or, e, paitegin aurrean e, egin genituen eskaerak beingoz e, erantzute askatu dugu eta eh harridura harri sortu du foraundiak e, itxaroez egitea epaiaren eh eh emaitzari, ez? Ordun aurrera egin nei dute banyo azken e, e, urtegarriaren 5tean epaiak e, Donostiako epaiak e, eskatu e, agindu egin ziren se adjudikatzeko gelditzeko e, epaiaren e, berri izan arte zergatik kontra erabakio horiek aldi batetik irtzenuzu Mikel Olano Gipuzkoako buruak erranduela e, adjudikatu edo hartua cela eta estetique oye da, beha egon behar dela estira bait ez bada kontra erabakiak baina zergatik hori. E, hori galdera oso ona da, e, gauzak oso argi eta garbi ez daudelako. E? Hor badira arazo kontableak, e, abenduaren hogeita maika baino lehenago, azjudikatzen balinbazan benetan, e, badago enpresa publiko bat sortuta, kapitali gabe gelituko litzateke, be, beraz kiebran, eta badirudi hori ekiditu nahi zutela. Beste aletikan ere, e, momentu guztian e, haidia e, jokatzen e, legearekin eta orre, trampa horretan erori dia, eta horrek mezfidantza sortu du ba, gurasoen gan, eta familien gan, eta gizarten e, osoan. Beste elementu bat ere, Joseba Belaustegi, urtagiraren lauean donostiako epaitegiak bali, baliogabetu zuen eintzineko kargoaldian, gipuzkoako diputazioak, gipuzkoako ondakinen kontsortzioak, orduan EH Bilduren eskuziren ebiak, eta enpresek proiektuaren gelditzeko sinatu akordio hori beraz baliogabetu zuen, zer ezan nahi du? Horrek erra er nahi du, esan nahi du, e, gatazka itzela handia da gola, gaionekin, e, judizializatu egindana, eta honek erakusten diguna da, auzitegietan eta peitegietan e, ondakinen arazoa ez dala konpontzen, eta konponketa ez datorrela e, alde bakar batetikan, baizik eta denen adostasunetikan, horrek indartzen du gure bide horria edo gure irten bidea arazoari. Zer falta zaio gaiari? Ba faltatsa jo lasaitasuna, lizkarratik e, irtetea, despolitizazioa, gizarteratzea eta lasaitasunez, ba ori, e, zibilizazioan e, e, eraman berdien gausa bezala, ba arazo bat ar, larria da, hondakinen e, arazoa, baino konponketa denen eskutik etorri badu eta ez lizkarretatik edo leiatik. Gipuzkoaaztutikek esalatzen zuen eta desobedentzia zibila baliatu du proiektu horren kontra e, gauzatzen bali erabakia proiektua egiten balitz hautsailean e, adibidez, hortan e, litzateke gakoa desobedentzia zibilan sekitzeko? Be bueno, gure bidea beste bidea da, guke adostasunaren bila gaude e, Alderdi politiko sindikatu eta eragile guztiekin e, bilera ronda bat e, ronda bat egin dugu burutu dugu oraindik jarraitu jarraituko dugu izketan eta guzi urgea e, azkenian e, arazo hau konponduko dala hitz egiten eta hostasunen bidez e, bitartean e, aurrera jarraitzen baino dute guk e, ja publiko egin dugu adierazi dugu guk europara joko degula edozen lekura joko degula finantziazio iturriaren e, kontra arituko behala eta edozein bide juridiko eta legala eta zibikoa, civikoa erabiliko degula proiektu hau ez gauzatzeko, baina batez ere gure asmoa ez da errauztaien aurka edo egitea baizik eta hondakien kudeaketa adostu baten alde adostasunaren aldea egia lanean. Joseba Belaustigi guraso Elkarteko, eh, haipatzen zenuen eh, etzien eztera erraustegiaren kontra, baina ondakinen kudeak eta berazera eh, ba, oinahitik hartu behar, ari ondakinen kudeak eta horretan zer da erraustegi bat atera bide txarra zuen ustez? Beno, eh, oso ondo adirazi desu mesala, gure filosofia ez da inbeste erraustegien aurka eh, jartzea edo adiraztea behizik eta eh, adustasunen alde. Horregatikan guk ez dugu esango, E, agintariek kaltegin nahi diotela gizarteari, barra ustegia bultzatzen. E, Naiago dugu esatea, ziur gaudela, agintariek, nahiago dutela, alik eta gehien babestea osasuna. Eta badira, beste sistema eta bide batzuk osasuna gehiago bermatzen duten arrisku gutxiago dutenak, eta guk hori eskatzen dugu. Soin dira, Oazen, horiek adibidez uh, sistema horiek? Bueno, ba, hori da, Europako Parlamentuak 2012an ebazpen e, bat onartuzun, eta bueno, alderdi gehienek edo ya, adobat, adobat, ados e, jarrizian bide hori e, azteko, eta bide hori da, ba, bueno, e, badago jerarki bat, e, ondakinen kudaketan, eta da, ba, bueno, e, alde batetikan, saiatu e, alik eta e, ondakin gutxien sortzen, ber, berrera biltzen eta e, birziklatzen. Eta gero, hortikan aurrera, e, ba beste sistemak e, bilatu eta aliketa e, osasunari haritzko gutxien sortuko jotenak. Gaur egun e, badira e, olako sistemak, e, adibidez Nafarroan bere ondakinen plana hortikan dihoa, baita e, Espainiako beste lurralde batzuetan, adibidez Asturiasen edo Balentzian, Eta e, Europa mailan ere hori da bidea, Hau da, erraustegian bidea, badirudi bueno, beintzat eh aldundiko ordezkariek saltzen dutela Europarra dala, oso modernoa, e, e, e, Europako iparraldeko sistema dala, baino egia dake erraustegia da, eh 20 garren mendeko hasierako sistema zahar bat. Eh estudio ikerketa gutxi egin dira berai buruz. Azken ali hontan egintetan haidia eta hori oso zanguratxoa da, lehenengo azterketak, eta oso kezkagarria dira, zeren denodakigu eh, azkenian zaborretara eh, edozen eh, gauza botatzen dugu, eta produkto asko eta, asko eta asko eta asko eta ez ezagunak erretzen dira, eta gaur egun ez daki ze eh, ondoriak izango ditun. Beraz, eh, badira beste sistema batzuk, badibidezu komentatu desun bezala, alik eta geien eh, zailkatu ondakinak, alik eta gehien birziklatu, eta gero berbera ber, ber, bil, bau piskat bueltatzea gure arbasoen edo gure aitona monen sistemara. denokorituko gea, nola botella, e, kristalesko botellekin, jotenginan den dara, eta ematen zizkibuten beste botella batzuk ez. Zergatik ez da hibili e-atxe bilduk plantan ezagir duen atezatekoa a, gipuzkoan neurri bortitzegia zen eritaren dako? Bat batekoa? Beno, e, aldaketa handia da, hori egia da. E, gu, nire herrian adibidez badaukagu ta oraindik badaukagu eta jendea egin egin da baina azieran e, jendeak gauza berria zenez ba harrotz sentitzen zuen eta pizkate jende bat ba aur aukado kontra jarisan egia da ere politizatu egintzala e, hau da erabili eginda gai hau politikan eragiteko, horrek ere bere eragina izan du Eta besta ere, onartu behar da, ba, bultzatzaiek, ba, ez dutela kontutan hartu gizartea itza eta, eta olako alaketak denbora behar dutela eta azkarregi jun izan diela. Eta horret denak ba, bueno, e, sortu du lizkarra eta hoain momentu da, ba, bueno, e, piskate baloratzeko, ikasteko, esperientzia eta konturatzeko, aldi bakarretako neurilek ez dutela konponduko zerbaitzik eta adostasuna behar dala gizartearen implikazioa hori ere oso importantea da. Iduriluke ala ere ikusiz orden um, agin taldian, ea jota uh, iduriluke proiektuak xantza hundiak badituela entzina eramana izateko bez, zuet kezkak hori dira eta jaustegi eh, horrekin kezka hundiena ala ere eh, konkretuki Ketik eldu da? Bai, e, guk inguruan bizik ere ingurazo batzukea. E, aur, aurrekin kezkatuta gaude, batez ere, bueno, Espainiako ministerioko zintzilariek, gurekin kontaktuan jarri eta eskatu digute, aliketa gehien egiteko, errauzte hau ez egiteko, zeren e, oso harizkotxoa dielako. E, hori zientzilari batek esaten dizunean, inongo interesik ez duen zientzilari batek ba, keskatzen zaitu bai. Zer ikusten, zer argut jatzen du ea jotak, erraustegiak, e, e, lan postu frango sortuko dituela, hainitz? Ez, dituzte detuzte hori dala, bueno, pizkate propaganda, marketina, e, hemen gertatzen dana da, e, hau ulertzeko, eta kanpotikan ulertzeko, ulertu behar da hau, hainbeste politizatu egindala, hau ja leia politiko badala. Hemen ja, jola, eh, jolasten haidea, irabazle eta galtzaien eskema batean. Eta guk, gurasos horretarako sortu da, e, eskema hori apurtzeko, eta denok irabazle ateatzeko proposamen batekin e, torri gira. Gurasos, eh, kartea justuki, ba, gerora begira jartzen bagira, ega uste planta hori egiten bada, eta dirudenez eh, eginen da, Zuen lana oxtan bukatuko da? <laughs> Zuk esan dezue hingo guk eh, ziur gaude ez dala egingo. E, guk eh, esperantza daukagu alabetetikan eh EAIJ-aren ea gan ere esperantza daukagu badakigu alderdi e, zarra dala eta zarra izanda jakin jakindulako garaiz garai eh egokitzen eta guk ulertzen dugu Gipuzkoako realitatea zeharo aldatu dala eta guk esperantza handia daukagu EAIJ-kohendikan ere eh Buelta edo giro emango dula eta adostasunerako bidea hartuko dula. Bai, bere, bere kabuz, baita ere bestea alderdi politiko batzuk ere mugituko dielako. E, gizartea ere mugitzen ari da, eta esperantza uzko daukagu, gizarteak protagonismoa hartuko dula urrengo jabetetan. Eta baita ere, elkarrizketa asidegun elkarizketa prozesuonek gukuzte dugu e, irtera aurkituko duela. Sede, baiko baigohi, beraz, bukatuko dugu Elkajizketa hau Joseba Belaustegi, gurasos Elkajteko azirela hojiteraziko dugu, eta mileskako goizuntan e, gurekin izanik, eta bestaldi bat agte? Mi askazuei agur bai.